Memang senantiasa sesama kita ini Ada perkara yang kita berbeza Sesama kita Akan ada perkara yang sesama kita akan berselisih Itu memang ada Sebab benda ini Allah SWT sebutkan dalam Quran Iaitu dalam Surah Hud ayat 118 Allah sebut Surah Hud ayat 118 Allah'ın Rabbı olduğumuzun bir işaretidir. rabbuka la olduğumuzun bir işaretidir. Allah'ın Rabbı yazaluna mukhtalifin Sadaqallahul azim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kalaulah Tuhanmu işaretidir. Muhammad Menghendaki Tentulah Allah akan menjadikan umat manusia ini Semuanya menurut agama yang satu Satu fahaman, satu pegangan Akan tetapi Allah tak buat begitu Allah tidak buat begitu Allah kata kalau aku nak buat boleh Kamu semua ini semuanya satu fahaman Boleh Allah maha berkuasa Tetapi kata Allah Allah tidak berkehendak begitu Iaitu Allah kata kerana itulah manusia ini akan sentiasa mukhtalifin Sentiasa khilaf Sentiasa berbeza pandangan sesama kita Nampak tuan-tuan Kalau tak silap saya juga ada hadis ya Nabi pernah minta pada Allah Ta'ala Dalam banyak-banyak yang Nabi minta itu Ada yang Tuhan perkenan, ada yang Tuhan tak perkenan salah satu yang Tuhan tak perkenankan yang Nabi minta ialah supaya umat manusia ini semua jadi satu saja, Tuhan tak perkenan yang tu. sebab ni ayat dia, Tuhan kata lah, aku tak akan biar manusia ini semuanya berpahaman yang satu sebab itu manusia terus menerus dalam khilaf, dalam berbeza pandangan sesama kita tapi tuan-tuan, kita ni manusia manusia yang beriman Insya Allah kita yakin bahawa Apa yang Tuhan cipta dan Tuhan tentukan pada kita ini semua ada baiknya. Kita hidup di kalangan kita ni mungkin ada yang 30, 40, 50, malah lebih 60, malah 70 pun ada. Selama kita hidup ni kita dah boleh buat kesimpulan. Apa keadaan kita kalau hidup ni semuanya sama? Tak ada langsung berbeza. Tak ada langsung yang sesama kita ni yang berbeza, semua sama saja. Suami isteri minat sama kan Suami minat wrestling Isteri pun minat Jadi kalau okey gaduh kita tak heran Smackdown semua skill dia tahu Suami minat mancing Isteri pun minat mancing Jadi sama Benda tu sama tu. <tuk> Tak ada benda nak digaduh Dia gaduh tu yang jadi manis tu Kan Seorang, su seorang suka sepah Seorang suka susun balik Yang tu yang nak jadi gaduh Yang tu yang nak jadi bermaafan Yang tu yang nak jadi keindahan Dua-dua suka bersepah Jadi tak ada indah tuan -tuan. Dan memang tak indah dah lah Dua-dua suka menyusun Pun tak syok juga Dia kena ada salah seorang buat perangai sikit Seorang bawa kereta, seorang mengentuk sebelah Haa okey lah ha, Dia ada khilaf kat situ Dua-dua mata berleak saja tak syok Dia ada seorang bawa kereta, seorang mengentuk Best ha? Kan ada, ada setengah isteri kan pantang suami baru start engine Lena dah oh. Oh. <laughs> Lena dah tol tak sampai lagi tidur dah Nuh, sampai Al-Ostak sampai Kelantan sampai Johor baru bangun baru bangun dia kata Al-Ostak ni tak jauh sangat bang ya tak jauh lagi dia puas tidur dah kita yang duduk bawah ni ha, itu ya, jadi nak beritahu kata dalam hidup itu rumah tangga dalam masyarakat kita pun sama tuan-tuan cuba tengok dalam masjid kita masjid kita ni tuan-tuan kita bina dia dengan pelbagai bentuk bahan batu-bata, simen konkrit, besi, paku ke apa lagi, cat yang nampak, yang tak nampak semua ni ada, ni semua mukhtalifi ni berbeza tetapi satu peranan, apa dia? mengimarahkan rumah Allah Berbeza peranan Tapi satu matlamat Itu aja. Kan ada yang daripada batu Ada daripada simen Ada yang nampak ada yang tak nampak Konkrit kita tak nampak Tapi ada tak? Ada besar peranan dia Kita dalam masyarakat macam tu lah. Ada orang dia bukan jenis datang ke depan Dia jenis orang belakang-belakang Tapi kalau tak ada dia Majlis tak jadi Ada tak orang macam tu? Ada Dia konkrit dalam masyarakat Ada orang dia pandai masak, ada orang dia pandai bercakap, ada orang dia pandai pegang duit ha, Ini masing-masing Kalau semua orang satu pahaman saja susah tuan-tuan Ataupun Allah menciptakan kita ini minat lain-lain Dia punya minat masing-masing Dia punya minat jenis baju tengok malam ni Macam-macam jenis baju Ada yang kurta, ada pakistan Ada macam macam-macam lah ni semua ni Maghribi, Morocco, Syria nak kata Mekah tak Mekah pun ada. Ada macam Messi pun ada dalam pas ada kan. Ada semua macam-macam ada ni macam-macam dia punya apa ni latar belakang lah. Akak-akak pun sama, siti Khadijah, Ummu Salamah, siti Hajar semua ada tu. Jadi jenis-jenis telokong ada ungu, ada putih, ada hitam, macam-macam jenis warna. Itu kan na namanya muhtalifin mak ni sentiasa berbeza kan. Saya pergi kedai Kedai kain InsyaAllah lah doa lah tak lama lagi saya akan keluarkan pakaian sendirilah Doa lah cik Promot dah dah Kan saya duduk pergi tengok duduk, duduk pilih ni kan kain-kain duduk tengok Ada jenis-jenis kain yang saya tengok Hei ada orang beli kain macam ni Corak dia, warna dia Ada korang nak beli Tanya tokeh kedai dia kata ini hot item Ini paling hot tau ustaz Ini paling hot Kita tengok hot kan Adakah orang nak beli macam ni? Rupanya tu namanya minat. Minat lain-lain. Sebab itu tokeh kedai, dia tak boleh jual yang dia suka. Dia kena jual yang orang suka. Ini manusia minat lain-lain. Setiap negeri ada dia punya cita rasa makan. Orang Kelantan dengan mungkin sikit-sikit dia ada manis-manis. Kuih macam-macam jenis. Seram juga nama-nama kuih dia pun. Ada yang tai itik. Ada kekohcang. Pernah dengar? Kekohcang. Saya pun baru jumpalah kuih kekoh-cang. Sini panggil kuih Melaka lah. Kekoh-cang. Gigit, kekoh-cang dalam mulut. Itu kekoh-cang. Kuih kekoh-cang. Hmm, belah Sarawak, Sabah sana. Sabah kuih apa ni. apa Amplang, amplang apa semua tu kan. Macam-macam lah terubuk masin lah apa semua. Lain-lain negeri, lain-lain citarasa. Ataupun bahasa. Bahasa pun lain-lain. Allah ada sebut dalam Quran antaranya ayat dalam surah Ar-Rum ayat 22 surah Ar-Rum ayat 22 Allah menyatakan dalam ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wal wanikum kan Allah sebut Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Allah menjadikan langit dan bumi eh? Allah menjadikan langit Langit dan bumi Ada setengah khutbah Teks khutbah kan bahasa Jawi Dulu saya kecil-kecil lah ingat lagi Khotib tu agaknya dia tak tengok dulu Teks naik-naik atas mimbar terus balun Allah menjadikan langit dan bom Langit dan bom Alamak <guluh> Jauh beza langit dengan bom Rupanya bumi Ha, dia tak nampak ia tu dia nampak bom. <laughs> kan? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ah itu tak khilaf lah itu dia yang problem. <laughs> Allah menjadikan langit dan bumi dan juga Allah menjadikan kita ini berbeza alsinatikum. Lidah, Dialek apa ni? logat. kan? Setiap negeri-negeri dia ada logat-logat tertentu dia masing-masing. Orang Perak ada logat dia dan kita pergi ceramah sikit lagi nak sampai tempat ceramah orang masjid telefon dia kata ustaz dah sampai belum saya dengan kawan masa tu kawan saya kata kami tak sampai lagi orang masjid tu kata ah tak apa tak apa awak dah sampai dah awak dah sampai saya kata saya tak sampai lagi tak tak lah, awak dah sampai awak tu saya ke dia awak dah sampai dah awak awak awak mana awak kat mana awak kat mana kat mana ni rupanya awak dia lah awak mika koma ah, itu kan perak kan perak botol perak parit semua kan lain-lain dia punya tu oh baru saya faham ok kalau Kelantan lagi saya pening orang Kelantan dulu saya di Mesir dulu saya sebilik dengan budak Kelantan saya ajak dia pergi sup sup ni pasal malam lah sup al-lain pasal malam dia kata jom pergi ni pasal malam jom oh, selalu selalu selalu pergi pasar habis duit oh, selalu selalu selalu tu maknanya sekarang lah la ni lah ni sekarang ni sekarang oh selalu selalu baru saya tahu baru saya faham lah baru saya faham tapi kalau kedah lagi syok orang kedah tuan-tuan sebab itu kalau orang kedah kahwin dengan terengganu selamat maju jaya orang kedah kahwin dengan orang terengganu selamat maju jaya Pasal orang Kedah ni dia cakap lain. Orang Kedah dia kalau cakap G mesti hilang. Tonton perasanlah. G mesti hilang. Kambin kunin kencin. Pasal G tu orang Terengganu ambik. Hmm. Saya pernah ha, ada forum sekali. Panel tu orang Terengganu. Dia ceramah semangat, inilah yang saya nak tekangkang. Dia nak tekan ni atau tekangkang kalau isteri orang Kedah, suami orang Terengganu, ah siaplah. Isteri tu dia masuk bilik air ni musim-musim hujan macam ni. Hujan-hujan macam ni binatang apa suka duduk dalam bilik air? Dia masuk-masuk dalam bilik air. Isteri dia tu orang kedah. Dia masuk-masuk bilik air tu dia tengok. Abang! Kan? Ulaa! Ulaa! Padahal ulaa ula lidi. Besar sikit pada wire ni pun. Ulaa ula lidi kecil ya tapi dia punya jari. Ulaa! Ulaa! Macam anak kondong. Suami dia orang Terengganu. Mana mana mana mana mana mana. Suami dia tengok, "Au, katak." Ha, katak. Bini dia kata, "Abang ni bodoh ke apa ni?" <laughs> Aku kata, "Ni ulat." Dia kata, "Katak pula dah." Ha, itu beza. <laughs> dia pasal dia kalau orang Pantai Timur, orang saya duduk pi ceramah kata, "Saya tahulah. Orang Pantai Timur Kelantan, Terengganu ni dia bodoh ni jangan sebut ah." bodoh ni hina betul. Bengong tolo tu okey lagi bodoh jangan bodoh ni sebab tu ada makanan saya dulu first first pi saya tak faham mo ada orang bawa saya sebi makan duduk di meja makan dia kata ustaz, ustaz, makan makai gaporio mak makan apa makan, makan saya kata ahi woda dulu lah mari budak waiter tu haji order, order dia pun gotti bodoh sah gotti bodoh saya pun tengok menu mana roti bodoh ada roti bodoh rupanya, rupanya roti bodoh tu roti kosong Bodoh tu kosong. Maknanya kalau kita kata ke orang ni kau ni bodoh, maknanya kau ni punya otak kosong, tak sekolah. Kosong. Bodoh tu kosong. Oh, roti bodoh, roti kosong. Jadi saya pun a uh, Milo bodoh satu. <laughs> Milo bodoh, Milo kosong. <laughs> oh, dia kata ustaz Milo bodoh tak ada ustaz. Saja nak jadi Kelantan pula kan. Itulah ya, lain negeri, lain dia punya loghat, lain dia punya pahaman Kalau di kalau ni, ni di Sabah Kalau di Sabah ada satu daerah tu saya tak ingat Dia orang pesan ke saya Dia kata ustaz sini kalau nak beli buah Ustaz jangan sebut kalau situ dia ada buah betik Jangan sebut betik Orang Sabah kalau betik lain maksudnya Tapi bukan semualah ada daerahnya Sana kan banyak suku kaum sana kan Kalau betik tu tempat perempuan menyusu tu Yang perempuan punya menyusu tu namanya betik kalau di sana Tuan-tuan kalau pergi beli jangan tanya tau Makcik ini betik berapa? Wah, laku lagi aku punya betik bah. <laughs> dia punya betik laku lagi. Terkejut dia. Jadi, tuan, -tuan nak selamat, sebut papaya lah. Selamat ya, papaya. <laughs> lain negeri, lain dia punya Al-Sinatikum. Tuhan sebut. Tetapi, walaupun kita punya perbezaan, yang pentingnya Tuhan sebut dalam ayat yang lain ialah, supaya kamu ini lita'a rafu, saling berkenal-kenalan di antara kamu. Bukan nak mencari siapa yang lemah, siapa yang... Cayam. siapa yang paling bagus tak ada Tuhan nak tengok siapa di kalangan kita yang paling atkakum dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 13 Allah sebut inna akramakum indallahi atkakum inna allaha animun khabir sadaqallahul azim Allah sebut sesungguhnya akrama yang paling maknanya Macam macam nak, nak cakap ya dalam banyak banyak yang mulia paling mulia ah. Ah. paling mulia sekali siapa Tuhan sebut yaitulah yang paling bertakwa di kalangan kamu aku bukan nak tengok kau punya warna kulit kau ini putih ke gelap ke kelabu kelabu asap ke apa kau ni apa ireng ke, apa tak aku juga nak tengok tu semua yang aku nak tengok kau punya ketakwaan dalam hati kau sebab itu kita tengok dalam kalangan sahabat sahabat Nabi. Ada pelbagai latar belakang Ada kalangan muhajirin Ada mustab afin, Ada golongan yang handsome sega Anak orang kaya Ada orang yang bagaikan orang buangan sajalah Orang yang tak ada tak ada keluarga Tak ada apa duit pun tak ada Hambar saja Tetapi dia jadi mulia kerana Kerana Islam Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Artinya Dalam hidup kita ini memang Allah menciptakan kita ini Berbeza sesama kita Malah tuan-tuan Di kalangan ulama-ulama sendiri pun ada perbezaan sesama mereka ya. Ulama-ulama ini ada disebutkan mereka ini ada beberapa jenis. Ulama sendiri pun berbeza, bukan semua ulama satu pendapat, satu pandangan. Ulama ni kan dibuat kajian dia ada 10 jenis ulama. Ha kan, ringkah ringkaslah saya sebut. Ulama ni ada 10 jenis. Mungkin ada lebih lagi tapi yang kita dok kenal selama ni kebanyakannya 10 lah. Yang pertamanya ulama yang disebut sebagai ulama saya cerita ni supaya apa tahu supaya kita lebih faham dan lepas ni kalau datang satu pahaman, satu pandangan kita tak cepat gopoh nak kata ini salah maknanya ini salah ni sesat ni bidah ah, ni apa jangan mulut jangan laju melainkan nampak sangat kau tu jahil jangan kita kenal dulu ulama-ulama ni dia ada dia punya latar belakang lain-lain yang pertama dipanggil ulama salaf Uh, ulama' Salafiah. Ulama' Salafiah ni siapa dia? Iaitu ulama' yang lebih kepada kajian syar'i. Ni ulama' yang sumbernya dia nak Mesti authentic dalil, soheh Ni kalau sembang dengan dia Mesti dia sikit-sikit apa dalil Apa dalil syekh? Haa ini dia mesti dia nak datangkan dalil Dalil pula mesti yang soheh Ni betul soheh dari Nabi kan ni? Haa itu ulama' yang macam tu Dia mementingkan kesohihan dalil Nomor satu Yang keduanya ulama dipanggil ulama tasawuf. Ulama tasawuf ni ulama yang lebih pada kesufian, sufi. Ulama sufi ni dia lebih kepada apa? Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, tahzibul akhlak tentang pembinaan akhlak, tentang falsafah rotib zikir, lepas maya maghrib baca apa, lepas isyak baca apa, lepas subuh baca apa. Amalan apabila datang saja satu musim ni baca apa, baca apa. Ha, ini ada amalan-amalan dia ini ulama' dipanggil ulama' ulama' tasawuf macam mana nak supaya hati kita jadi tenang ini semua, ini ada ulama' dia ada zikir-zikir amalan dia ulama' dulu kan rajin karang kan? macam itulah kita dok baca doa akhir tahun, doa awal tahun kan Nabi pun tak buat kalender Islam bukan zaman Nabi zaman Serina Umar jadi apatah lagi doa awal tahun, ada doa akhir tahun Awal tahun hijrah tu, memang Nabi tak buat pun. Ulama'-ulama' ni yang buat supaya kita tak buang masa. Dan satunya, yang keduanya supaya kita alert. Oh, dah masuk tahun baru. Asydu tengok tahun orang putih ya, tahun matahari. Tahun Islam tak ambil tahu pun. Ramai-ramai pakat baca, baru alert. Oh, dah masuk tahun baru. Hijrah. Sebab kita bulan Islam bukan semuanya ingat. Tarikh malam ni pun dah ingat tak ingat kita pun. Cuba sebut tengok tentang bulan-bulan Islam. Cuba sebut tengok. Muharram. Safar. Rabiul awal Rabiul akhir <Sihai> <Sihai> ada tempat tu kan saya minta dia sebut. Tuan-tuan semua boleh tak tolong sebut bulan-bulan Islam. Sebut seorang sikitlah. Ramai dah jawab, ustaz. Ramadan. Mai seorang lagi. Syawal, Syawal. Paling kuat ingat sikit Zulhijah musim haji. Zul ha, Dia senang nak ingat dia ada lagu nasyik dia Muharram safar rabi'ul awal, Rabi'ul akhir jamadil awal, Jamadil akhir sya'ban ramadhan Syawal zul qa'idah zul oh, Zuhijjah Yang Zuhilmi pula Zuhijjah ya? Ha, Itu tu yang kedua Yang ketiganya ulama' yang lebih Ulama'-ulama' tradisional Ulama' tradisional ni ulama' apa? Ulama' yang lebih banyak menggunakan kitab-kitab turas Kitab-kitab kuning ha, Itu ya, daripada masjid ke masjid Kitab penawar bagi hati Kitab kalau tafsirnya, tafsir apa? Tafsir Nurul Ehsan Banyaklah Matan Jauhara Tauhid semua tu kan ha, Itu kan ulama-ulama tradisional Dia banyak kilit kitab ke sana kemari Kan ha. Yang keempat, ulama yang lebih kepada Akademik Ulama akademik ni dia Gelanggang dia bukan masjid Tapi universiti Ha, lebih kepada seminar pembentangan kertas kerja ha, Ini ulama' macam ni dia tak layan Sangat kuliah-kuliah maghrib Dia lebih kepada yang besar-besar Convention kebangsaan ha, apa ni Persidangan fik antarabangsa ha, Itu yang besar-besar tu Bukan masjid ni dia tak layan Dia kalau boleh nak yang besar-besar Dia ada kertas kerja, modul Dia panca, dia tunjuk Ini bab satu, bab dua, macam mana boleh jadi macam ni Perbincangan khusus ha, Itu tuan-tuan boleh stand lah, asam lah, kacang lah Kalau jenis-jenis kita ni stand lah memang menguak, Bagi salam pun dah menguap dah. Kita jenis ceramah ada nyanyi, ada melawak apa semua. Sekali kalau macam tu insya-Allah lah Nah, doa tidur tu akan kita bacalah, ya. <laughs> Nak pasal saya pun mengantuk kadang-kadang. Tapi tak binaan ilmu, menadah juga dengar kan. Ha, begitu. Tak lama kadang daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Ha, dia punya tu. 8 pagi pukul 5 petang. Pukul 1 rehat. Pukul 1 sampai pukul 2 tu pun kadang antara satu sampai pukul dua, duduk di meja makan pun bersembang ilmu lagi. Ini geng-geng kalau datang ni memang ilmiah je lah, ilmiah je lah. Nak bersin pun risau, takut haram. <laughs> haram ke makruh ke apa ni? Ay, banyak hukum ni, nak tutup macam ni ke? Tutup macam ni macam ni ke apa? Menguat pun risau, kiri kanan ulama' ni. Ah, ah, ah, ah, ah. Nak kot mana ni? Ay, menguat pun ada hukum dia. No? Belakang. Kan? Adalah, lain kali lah saya tak sempat nak cerita lah. Cuma yang begitu ya. Ada ulama macam tu. Ada ulama ulama kepimpinan. Ulama kepimpinan pentadbiran. Dia kalau berceramah tak ada modal lain. mesti dia akan cerita bab kenegaraan tentang daulah Islamiah. Cerita pasal membina negara apa semua ni. Kan? Cerita pasal hal-hal lain dia tak layan sangat lah, Cerita kisah bib sembahyang berapa kali apa semua tu kan. <laughs> ni sembahyang ni wah-wah tak was-was -wah itu bukan dia tak layan sangat. Dia cerita bab-bab kenegaraan. Dia ada ulama macam tu. Ada juga ulama ulama yang Dia memang terlibat dengan siasat Terlibat dengan politik Memang dia ada Dia tak ceramah Dia tak ceramah sangat Dia banyak Dia sendiri dalam politik ha, Ini ramailah Di negara kita pun banyak Kemudian ada juga Ulama'-ulama' kesenian Ulama' seni Ulama' seni ni macam mana Dia lebih kepada penulisan khad eh, Di Malaysia kita ramai ya? yang, yang yang apa ni Ulama'-ulama' macam ni Dia seni Tulis khat, Rasam apa ni uh, tilawah tilawah quran nasyid apa ni yang lebih ke arah macam tu lah kalau di apa ni Indonesia ramai kalau dulu-dulu apa ni wali-wali somo tu kan wali-wali hebat tu kan salah seorangnya kan sunan Kalijogo tu kan banyak dia punya kalam-kalam kalam-kalam seni tapi penuh dengan hikmah tu kan ayat dia dia kata apa Tombo ati iku 5 perkara ne, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindo sholat wengi lakonono... kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat wudhu enteng ingkang dhewe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Ngerti? Oh, gak ngertinya, Pak. Hari-hari <laughs> nengok sinetron, tak paham lagi. Ubat hati Ada lima perkaranya Yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua Solat malam dirikanlah Yang ketiga berkumpullah Dengan orang-orang Soleh yang keempat Banyakkanlah berpuasa Yang kelima Zikir malam Banyakkanlah ha, ya? ...dapatkan di pasaran ya, tidak lama lagi insyaAllah ya. Jadi ulama'-ulama' ni, dia faham. Masyarakat ini pelbagai lapisan, pelbagai jenis minat. Ada manusia, dia suka dengar betul-betul ilmu. Tak mau lawak-lawak, gurau-gurau ini semua, lawak, astaghfirullah, apa ni malaikat tak masuk manjelilah macam ni semua. Tapi ada ulama' diraihkan. Ada yang mendengar ini mungkin dulunya rokes. Dapat hidayah, sekali nak duduk, dengar cakap, oh Allah... Oh neraka dong dosa mengaka jahanam paling bawah oh kena <laughs> go keluar ustaz ni jadi lembut-lembut kita pujuk-pujuk dia kan jadi saya pun saya sendirilah bukan kerana saya nak backup kawan-kawan tapi saya pun saya bukan nak kata apa saya setuju kawan-kawan saya ramai ramailah tuan-tuan pun kenal ustaz, ustaz ni kan ada yang suka menyanyi ada suka zikir ada suka bergurindam kan ada suka berpantun Kerana dia meraihkan masyarakat ni macam-macam jenis. Kan ada setengah, ada setengah tu lah kan. Dia tak setuju betul. Hmm, ustaz sekarang. Panggil ceramah dua jam, sejam saja menyanyi. Apa dapat? Janganlah macam tu. Awak kalau tak boleh nyanyi, jangan kata ke orang. Nah, Tak betul. Jangan kata macam tu. Itu cara dia. Dia dah buat macam tu. Berapa ramai hati-hati dah tertarik ke arah dia? Ataupun ada jenis ustaz-ustaz, jenis modern-modern sikit. Dalam masjid pakai macam ni. Dekat luar kadang pakai t-shirt habis main futsal takkan pakai jubah bang Relax, saya ni saya pergi PD Pak Dickson, bawa isteri anak-anak semua mandi lah tepi laut biasalah mandi, kita dengan family, sonok-sonok kita macam tuan-tuan jugalah, tapi ada seorang makcik tu best betul, saya tengah duk main pasir dengan anak-anak makcik tu lalu, Eh, hey, Ustaz Ilyas kan Ustaz kan, saya kata, ah yalah. Ustaz pun datang pantai <laughs> Habis dah atas Ustaz iktikah di masjid je lah Yang lepas ni Dah tak boleh pakai t-shirt pakai Susahlah <tid> <tid> Tak apalah macam mana kan Jadi kita kena faham Tapi kadang-kadang <tid> Macam kawan-kawan saya lah Salam ustaz don apa tu kan, itu kan jenis macam jenis-jenis yang -jenis ustaz rock-rock sikit kan tapi pendekatan dia itu orang-orang muda suka dengan cara yang macam dia itu ada orang suka macam dia, kita raikan sajalah, bila kita tak suka, jangan erti kata kita menghentam dia, jangan saya sendiri tuan-tuan, taklah kata kita ni muda, tapi mungkin kadang-kadang cara saya ni, mungkin kita lebih suka dengan orang muda tapi Alhamdulillah itu saya ceramah dekat mana itu, dekat Morib, dekat satu camp nama camp Al-Azhar, di Morib tu ada satu camp, camp Al-Azhar, camp motivasi tu ada satu orang, oh saya tak pernah jumpa hamba Allah yang macam ni lah saya nak pi kereta, habis ceramah pergi ke kereta, sampai nak dekat kereta dah tiba ada orang panggil, Ustaz Ustaz, saya pun oi, siapa, eh, macam cari pasal pun ada dah lah, salam pun tak tahu tau Ustaz saya pun tengok kiri kanan, tak ada siapa dah, aku je lah tepi tu pasu, takkan dia pula jadi saya pun, rupanya ada satu orang tu, dia bawa alat -al, dia ni apa ni, flying fork punya trainer oh jadi dia datang dekat lah, dia kata, lu Ustaz lah Lu lu ah lu saya pun ah ustaz <laughs> lu ceramah bagua gua memang minat gila ah kat luar gua pasang telinga gua dengar lu ceramah kan bagua lu macam ni bagua betul saya pun wah. saya tak tahu nak reply apa <laughs> saya pun takkan ah uh, gua <laughs> kan gua kelam gua niah pula tak jadi jadi saya pun alhamdulillah jadi syukur pada Allah dalam banyak-banyak orang rupanya ada juga orang-orang yang macam tu Tengok juga rancangan agama. Dia tengok TV selalu dia tak? Syukur pada Allah. Doa pada Allah dapat hidayah. Dia lama-lama dia mari ke masjid. kan ha, Kita begitu dalam hidup. Ada pendekatan ulama-ulama ni macam-macam. Sambung. Ada lagi ulama-ulama jenis amal kebajikan. Ada ulama-ulama jenis amal kebajikan ni macam mana? Dia ceramah kurang. Tapi tuan-tuan kalau tengok dia punya Facebook ke Instagram dia. Sejak-sejak Palestine. Kejap-kejap Syria. Kejap-kejap rohiyah Kejap-kejap pergi mana? Afghanistan, ke apa? mungkinlah? Banjir, mesti dia dulu sampai Ini ulama' yang jenis kebajikan Dia jenis ceramah kurang Tapi dia suka turun dia suka, apa, suka, suka, Turun padang lah Turun padang Jumpa dengan orang-orang mangsa-mangsa ni semua Ada jenis-jenis macam ni Ada juga ulama' yang jenis dia Ulama' motivasi Cerita dia, bak apa? Bak kekeluargaan Kalau panggil dia, tak ada tajuk lain lah Kan? Isteri penyayang suami soleh. Anak soleh. Ayah pencayai cemerlang. Menantu soleh. Pak mentua soleh. Macam itulah. Cerita tajuk dia pusing-pusing. Kut -pusing, situ lah. Ada ustaz kiamat saja Memang. <tik> Sikit lagi orang panggil ustaz kiamat lah orang panggil. Dia memang. Kalau tuan-tuan panggil dia akan. Tuan-tuan bagilah tajuk apa pun. Dia akan ulah. Ke arah kiamat. Tuan-tuan bagilah tajuk keluarga bahagia. InsyaAllah lah. Dalam keluarga bahagia tu ada kiamat. Ada akan ada ustaz. Nak buat macam mana dulu zaman dia belajar, dia tak khusus dia bidang dia mungkin dia belajar lebih ke arah tu. Kan dia panggil epistemologi, dia panggil bab-bab ni. Ataupun ada ustaz-ustaz azab kubur mahsyar. Ustaz ni kalau tuan-tuan bagilah tajuk, kan? Bagaimana membina masyarakat sejahtera. Insya-Allah kubur akan keluar. Adalah, ustaz, jadi ada tak ustaz menjadi? Ada dak? Kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing. Hmm, ada usat-usat yang macam ni. Ha, itu. Ha, cara dia nak tarik orang. Ha, kan? Dan ada juga ulama yang jenis teknologi. Dia ceramah kurang tapi dia menulis buku, dia website ha, ataupun dia ceramah di apa Facebook, YouTube, ha, dia banyak ke arah itu. Ha masing-masing. Kerana apa tuan-tuan, 10 -tuan? jenis ini semua semuanya membawa kita ke arah mardhatillah dan jangan kita sama sekali bergaduh sesama kita cuma isunya tuan-tuan yang saya muliakan isunya sekarang pasal apa sesama kita ada yang bergaduh juga bergaduh tentang isu yang kadang-kadang kecil-kecil saja pun bergaduh jadi besar-besar apa sebabnya tuan-tuan ulama menyebutkan antara sebab kita boleh jadi bergaduh sesama kita ada beberapa sebab nombor satunya adalah kerana jahil ini nombor satu masyarakat kita boleh jadi gaduh sesama kita kesnya kerana jahil saya tak nak sebutlah siapa orang tu tapi adalah seseorang hamba Allah tu baru-baru ni dia kan isu helmet dengan serban kan siap cakap bodoh lagi kan saya bila tengok dia cakap tu zub masuk dalam jiwa ni tuan-tuan dia boleh kata bodoh saya bagi saya lah tuan-tuan saya berdoa lah moga-moga keturunan kita tak ada orang hak jenis suka membodohkan orang kadang-kadang bila cakap di depan ni kita rasa semangat, orang gelak naik syekh bila dia naik syekh, kadang-kadang keluarlah kata perkataan, perkataan yang tak sepatutnya seorang yang berkopiah, yang bersereban yang berpendidikan agama, yang timur tengah ke apa, tak tahulah boleh cakap macam tu pada orang kau nak ulas satu isu, silakan bawa pandangan dengan adil bawa pandangan dengan adil, ulama' ni cakap macam ni, hadis ayat Quran semua bawa Jangan main hentam ikut nafsu saja. Ikut sedap hati jangan. Boleh pula kata marahkan orang hak pakai helmet. Kan? Pasal apa kalau yang pakai serban ni nanti, insya-Allah perjalanan selamat pakai pakai pakai serban tu sunnah. Kan accident tak pecah kepala yang pakai helmet insya-Allah pecah kepala pasal dia tak ikut sunnah. Benda ni saya ingat kita mari kita sekejap ya. Nabi dalam perang pun pakai topi besi. tuan, -tuan pernah buka tak? tuan, -tuan pernah tengok tak? Uh, tak silap saya, Datuk Ustaz Zahazan ada buat satu buku. Kalau tak Ustaz Zahazan, geng-geng Telaga Biru lah. Dia ada buat satu buku cerita tentang peribadi Nabi. Tajuk saya lupa. Tonton boleh cari nanti. Semua ada. Lengkap. Nabi punya pedang, Nabi punya topi besi pun ada. Kan? Maknanya... Ya betul mengamalkan sunnah. Tapi kita kena faham dua benda. Yang pertama sunnatullah, yang kedua syariatullah. Sunnatullah sama syariatullah. Sunat apa ni? Sunnatullah ni apa? Syariatullah apa dia? Naik kereta baca doa. Boleh? Naik kereta baca doa. Kaki kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Hak penumpang boleh lah kanan. Hak pemandu takkan jenuh panjat oh, nak pergi kanan moga perjalanan ni berkati nak buat macam mana mana yang boleh okay, naik kereta baca doa syariatullah ke sunnatullah syariatullah pakai seatbelt nak masuk kanan bagi signal ikut undang-undang laju berapa semua tu apa? nampak kamera buat peace eh? <laughs> ikut undang-undang yang tu syariatullah ke sunnatullah sunnatullah. Betul tak? Ah begitu. Jadi tuan-tuan, itulah maknanya kita dalam hidup kita jangan sampai kalau kita tak setuju dengan satu pandangan, jangan sampai kita membodohkan orang, kan kita menghina orang lain, menghina pandangan tu, melainkan kita panggil ajak berbincang. Kan kemukakan dalil masing-masing semua. Ini kan lebih baik. Engkau hentam sembur orang itu tak betul bang. Ada seorang juga tu saya pernah sekali. Dengar dia punya Dia punya ni Ceramah dia tu Dia tanya-tanya soalan Soalan yang dia tanya tu Memang Satu masjid pun senyap Pasal pengalaman tu Pengalaman dia Lepas tu Tuan Imam duduk sebelah Duduk depan tu Ah Imam Takkan tak tahu Hmm Ceroy Wah dia kata ceroy eh? <laughs> Ceroy ni maknanya Tahu ceroy Ceroy ni Bahasa Penang lah Penang utara ni lah Dia dia Kedah pun cakap ceroy juga Ceroy ni kalau buat milo tu Tak pekat lah ceroyak cayah cayah kau ni cayah cayaklah hang ni mana punya belajar lah. imam kau kau nak pelekih pun tengok-tengoklah sikit orang malukan dia depan jemaah semua jemaah semua respect sama imam ini kau ceroyak kat imam tu buat apa patut boleh cakap pasal sunnah, nabi bercakap dengan lemah lembut nabi seorang yang menjaga hati dialah tu sembang <laughs> betul lah tuan-tuan, kadang masyarakat kita ni risau juga ya kadang ada setengah orang dia cakap dia, pom, pom, pom, pom, pom, pom. nabi ni cakap lembut sekali dia dah hentam sembuh <guluh> bodoh lah bangang semua sesedap milo dia lah La ilaha illallah, ya. Ha, ni, kita doa keturunan kita ni jadi orang-orang yang cakapnya itu ratban bizikrik Yaitu cakap-cakapnya itu, cakap yang menghala ke arah Redhu Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama punca kita boleh jadi gaduh, pasal apa? pasal soal jahil, kita tak ada ilmu, lalu kita pun hentam-hentam orang sana sini macam isu tahiyyat kan? dan isu tahiyyat, saya ni bukan nak cerita pasal bab muniatul musalli ke apa, bab fiqah solat tapi saya nak cerita, jangan gaduh tu aja ada orang dia tak puas hati sesama kawan-kawan dia yang semayang tahiyyat macam ni kan kita sesama kita kan ada sekali yang kat ini macam pun ada <laughs> dia balik Mekah dia tengok Tok Arak buat oh macam syok lain pada orang lain aku pun mau buat macam ni jugalah ini majlis bandar baruampang seorang pun tak buat macam ni aku yang buat uh, nampak soleh sikit Namp bukan soleh nampak apa? nampak apa nampak alim sikit lah pada orang lain aku buat <laughs> macam ni yang syoknya ada seorang abang Allah tu dia boleh datang jumpa kita dia kata ustaz saya nampak ada orang dia buat jari macam ni saya rasa dia tu sesat betul Itu memang sesat lagi menyesatkan lah saya dalam hati ni geli hati nak tergelak pun ada yang saya rasa nak tanya dia bukan siapa yang buat macam tu yang saya rasa nak tanya dia waktu bila abang nampak dia buat macam tu dia pun waktu bila waktu saya semayang kan? maknanya abang lagi teruk kita solat kalau kita angkat jari sunat mata tengok jari tau ni asyhadu alla ilaha illallah tengok jari sendiri bukan tengok jari orang <laughs> hang tengok jari orang buat apa eh asyoo oh <laughs> duk tengok jari orang abang lagi teruk <laughs> kan, kita dalam solat, soal jari tu belakang cerita lah, itu nanti kita boleh bincang lain, tapi soal khusyuk abang lagi teruk hmm. oh tu tuan-tuan betul tak, kadang-kadang kita duk risau duk tengok satu hal, dalam masa yang sama, kita lagi teruk daripada orang yang kita duk kata, tu betul tak sama macam soal kunut macam kita duk kunut kan selama ni kan Allahu Akbar, tak habis-habis bergaduh eh, pasal baca kunut, tak baca kunut yang tak semayang subuh punya banyak kat luar sana kau tak gaduh pula yang godoh gaduh yang sesama dalam ni Alhamdulillah dia datang <laughs> kan, soal kunut ni saya pelik lah pasal apa kita nak gaduh sangat ya sedangkan kalau kita tengok dari sudut akar perbincangan dia sungguh pun kalau imam kita pagi esok subuh dia tak baca kunut sekalipun, dia terus sujud dia terus sujud sah atau tidak solat subuh kita pagi tu Pasal dia sunat apa? Dia sunat abad. Sunat abad kalau kita tak buat, ganti dengan sujud. Haa, sujud sahwi. Sahwi atau sahun. Sahwi kan? Tapi kunut pun dia tak baca, sujud sahwi pun dia tak buat. Sah atau tidak, solat subuh kita. Sah dah? Sah. Lepas tu? Gaduh kan? Gaduh oh, Betul tak? Sekali fikir balik, betul juga Gaduh buat apa? Tuan-tuan bincang cara elok ah. Eh? Ini sampai pecah jemaah pi masjid lain, tarik muka buat buat masjid lain pula apa kan. Bak dah masuk Isyak ah, eh? Kita pergi beri tak laluan azan ke terus. Terpulang terpulang. Khilaf, khilaf. Ha? <laughs> Az azan eh? Azan eh? Okay, azan azan. Silakan. Tontonan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana insya-Allah. Terima kasih. multimodal <laughs> Thank uh you. -huh. la ila ha ilallah wa ma'urbah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala Muhammad. alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita kembali ya tuan-tuan uh, di baguh tuan-tuan kita ni kalau boleh kalau bolehlah uh, apa ni tiap -tiap kali kalau sungguh pun kalau ada kuliah kalau peribadi sayalah uh, saya lebih suka bagi laluan azan sebab sekurang-kurangnya kita akan dapat satu kelebihan ya, kelebihannya apa sebab dalam hadis Nabi ada sebut siapa-siapa yang membaca Allahumma rabbah zihid da'wati tamah sampai habis, Nabi sebut halas lahu syafa'ati yaumal qiyamah berhak bagi dia untuk mendapat syafa'at aku di akhirat nanti jadi tuan-tuan lepas ni dengar je azan doa je lah Azan tak semestinya azan masjid kita kadang bersahut sahutan kan? Habis majid ni majid tu pulak Lagi banyak doa tuan, tuan baca. Lagi banyak kita punya poin-poin nak tuntut pada Nabi Syaf Ma'ad di akhirat nanti. Boleh redeem pahala lah. <laughs> And bahasa good show man. InsyaAllah di akhirat nanti ya. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik tadi yang pertamanya apa dia? Punca kita boleh jadi bergaduh sesama kita. Adalah kerana kejahilan. Jahil kita. Dalam memahami satu-satu isu. Kan satu-satu amalan kita sendiri. Itu yang menyebabkan kita boleh jadi gaduh. Sebab yang pertama soal jahil. Ya? Soal kunut baca tak baca. Hmm, gaduh. Hmm, ada anak muda tu dia kata. Saya penih lah Ustaz. Ustaz ni kata baca baca kunut. Yang ni kata kalau baca kunut masuk neraka dia pula. Dah adik saya tak semayang subuh ha, macam ni. Hmm, jadi. Kadang-kadang. <laughs> Kalau tuan-tuan perasan kan Sesetengah pahaman-pahaman yang macam ni Yang seolah-olah macam Yang macam tu lah tuan-tuan pun sedia maklum Kadang-kadang Kesan dia nanti apa Kita akan berpecah sesama kita Bergaduh sesama kita, itu je pun Bagus, harap berkopiah Bersegeban, tapi mulut oh, Berhantam sana sini Left group semua ada masa muka dalam Macam-macam lah, gaduh-gaduh sesama kita Pemasar muka sama kita, padan muka Ngaji kita berjilid-jilid Akhirnya bergaduh juga, bagus and, and it, Syaitan memang itu yang dia nak pun Dia gaduhkan kita ini sesuai dengan level kita Orang masjid ada gaduhnya Orang politik ada gaduhnya Orang-orang remaja, anak-anak remaja ada dia punya isu gaduhnya Habis, habis semua Sebab itu sebelum nak jadi macam tu itu Kita mai selamatkan balik Supaya kita faham balik matlamat Berugama kita, apa matlamat kita Sebenarnya, solat, apa tujuan Dia, matlamat daripada Solat tu, apa dia hmm, Tak lama masuk Ramadan, gaduh lagi Ada geng 08, geng 20. Nah, geng kunyit Tak ada lah, Gen, geng 08 Geng 20 sajalah Terawih lah, ada puak lah Buat 8 rokaat, puak geng 20 rokaat Sini buat apa? Mah? 36, lagi bagus tuan. anak Longgal lutut tu no, Gaduh lah 8, 28 Saya dalam hidup Saya tak pernah tau Saya tak pernah jumpa situasi macam tu Macam mana? Saya pergi satu masjid Mereka jemput saya untuk uh, Apa ni, terawih Kemudian Tazkirah Tengah-tengah Sini pun saya pernah datang kot dulu, dulu. Man, Dia tak tolupan Ada masjid tu saya pergi Terkejut saya Biasa ada parking Parking penceramah Parking imam Parking bilal Tu lah Siap, Ada jugalah Saya tak pernah jumpa tau parking 8 rokaat Dia punya dia punya apa sign ke papan ke apa tu? 8 rakaat 20 rokaat Ai. Kita ni macam mana ni? 8 ke 20? Semua salah nak parking. Kan? <tif> Semua salah nak parking ni. Eh peciramohlah 8. Eh. Pun segan juga nak parking yang mana ni? Simbang-sembang negara. Habis-habis syurama Kadang-kadang duduk ngeteh kan Cema-semang Orang majid kata Tak boleh ustaz Sini gaduh masjid ni gaduh Masjid ni bergaduh Pasal apa? Bergaduh yang 8 Ada yang 20 Dia kata Nabi mana ada sampai 20 Nabi 8 je Buat 8 lah Bang Masalahnya Nabi punya 8 Dengan abang punya 8 Mana sama? Abang punya 8 Mula ku 9 Habis 9 20 Nabi punya 8 Sampai tengah malam nak dekat sahur, baru berhenti. Boleh? Hmm, gaduh pula. Relax lah, brother kan. Awak nak buat, silakan. Jangan marah orang yang buat. Macam tu. Ini masalah tentang gaduh-gaduh ni. Nampak, pening kat kita ni. Ha, kan? Jadi, puncanya apa? Kerana kejahilan. Betul lah, tuan-tuan. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Nabi pernah menyebutkan, Akan datang satu zaman, satu tahun Yang disebut sebagai tahun-tahun yang menipu sanawatu khadda'at Apa dia tahun-tahun yang menipu? Banyak benda yang Nabi sebut Salah satu daripada benda yang Situasi yang Nabi sebut ialah Ha ni kita takut ni Apa dia situasinya? <Sanawatu khadda 'at> Iaitu Nabi kata Tahun itu, zaman itu Akan munculnya satu golongan Yang namanya Ruwai Birtoh. Siapa dia Ruwai Birtoh? Nabi kata, golongan Ruwai Birtoh ni akan mula bercakap-cakap. Cakapnya menerusi melisan dia, Whatsapp dia, Facebook dia, apa-apalah medium yang dia ada. Siapa Ruwai Birtoh ni? Orang yang bodoh, jahil, tetapi berani bercakap tentang urusan orang awam. Sedang Dia tu tak ada ilmu pun tentang benda tu. Tapi dia berani bercakap. Allah. Bayangkan tuan-tuan. Bila dia bercakap dengan penuh kejahilan. Follower pengikut-pengikut peminat-peminat dia macam mana? Habis. Tersebarlah kejahilan. Di saat ulama' semakin lama, semakin ramai dimatikan Allah. Yang jahil-jahil ni semakin timbul. Semakin timbul. Tak nak lagikah kita nak didik anak-anak kita soal agama Di saat Allah mematikan seorang demi seorang ulama' ni tuan-tuan Tak nak kah kita lahirkan dalam keluarga kita juga Di kalangan ulama' yang menyedarkan masyarakat Ni tuan-tuan Takut Puak-puak jahil berani cakap Tu dulu saya masa dalam program da'i pendakwah milenial TV3 dulu ni Adik-adik da'i tu saya selalu duduk pesan Saya kata adik-adik ni semua nanti ...keluar di medan masyarakat... ...siang malam orang panggil ceramah... ...mesjid lah, persatuan lah... ...pejabat lah, panggil kuliah zuhur ke... ...maghrib ke apa, perdana forum ke apa... ...ingat... ...kalau orang tanya kamu satu soalan... ...dan soalan itu... ...tak ada pun dalam ilmu kamu... ...jawablah... wallahu ...Wallahuaklam... ...kerana kata ulama... ...mengatakan wallahu Wallahuaklam itu juga adalah... ...sebahagian ilmu... ...betul tak? Kau menyelamatkan umat dari menyesatkan mereka dengan mengatakan wallahu alam. Cakap je wallahu alam. Kadang, -kadang ada orang dia ada ego. Kan? Right? Penceramah top Malaysia sekali tanya soalan mudah tak boleh jawab. Wallahu alam. Wallahu alam. Ceramah bukan gonggong dalam YouTube, dalam TV pun wallahu alam. Baik pergi ceramah lain tak payah panggil dia. Ah, so time tu dia mula baiklah. Jumhur ulama, oh jumhur Tiba-tiba ulama bersepakat ulama mana bersepakat tu no? Bahaya tuan-tuan Ini boleh menyesat masyarakat Saya kata ke adik-adik tu tak apa Biar kita malu tak apa Demi menyelamatkan Martabat Islam Akidah Islam Jangan di Tapi Kalau boleh janganlah Sampai semuanya Wallahualam Nampak sangat kau ni <tuh. <tuh. <tuh. Tapi nampak macam Kalau dah semuanya perlu Wallahualam Wallahualam Jelas semua kan Tapi kelakar juga. Ustaz, makcik nak tanya satu soalan. Apa hukumnya kalau kita... Bagus soalan makcik. Bagus, bagus. Jawapannya, Wallahu'alam. Ada soalan lain. Oh, ustaz, apa hukumnya? Bagus soalan pakcik. Macam makcik tu juga jawapannya, ya. Wallahu'alam. Jadi, lekatlah ustaz Wallahu'alam. Tadi, ya, tuan. <laughs> Jadi, maknanya apa? Yang boleh menyebabkan kita bergaduh sesama kita adalah soal kejahilan. Minta maaf lah tuan-tuan maaf sangat-sangat Bawa-bawa ni ada seorang tu juga hmm. Dia ini Subhanallah orang yang Dulunya hidupnya dengan Hiburan Hiburan siang malam menghiburkan orang Menyanyi apa semua ni lah Tapi Alhamdulillah dia pun dah dapat uh, Hidayah, rajin duduk datang masjid, Duduk semayang apa semua Orang panggil lah dia berceramah Panggil dia duduk Ceramah pun bukan ceramah apa lah, Cerita pengalaman hijrah Maklumlah tuan-tuan, dah saban kian hari orang duk panggil dia lama kelamaan dia mula berjinak-jinak dengan soal hukum. Awal-awalnya duk cerita tentang pengalaman dia semua. Lama-lama dia pun dia pun nak main hukum juga. Sampailah keluar satu statement dia Dia kata, eh saya cerita ni tuan-tuan tak payahlah cari nah, Siapa dia, siapa dia, tak payahlah Saya cakap ni pencerahan untuk tuan-tuan sudahlah Sebab tu penting macam saya kan Kata ustaz pun ada facebook, ya kita nak hantau Mana yang tak betul kita sempurnakan, kita betulkan balik Dia kata apa dalam cakap dia tu, dia kata apa Dia kata tuan-tuan minta maaf Saya kata ramai saya tengok tuan-tuan semayang tak betul Masjid surau banyak sahabat, banyak Semayang tak betul Saya tengok, ramai orang bila semayang Dari berdiri ke sujud, dia turun Tangan dulu, salah Salah Yang betulnya turun dari berdiri ke sujud Turunnya lutut dulu Bukan tangan, yang tangan tu Semua salah oh. <laughs> Menuh juga kita Macam mana ni Jadi, saya tak boleh bayanglah semua yang tengok, yang dengar apa yang dia cakap tu. Rasa nak masuk je nak cakap betulkan balik. Tapi, bagaimana? Kita tengok kot cermin je lah. Tuan-tuan tahu, saya tak apalah. Tuan-tuan, saya bagi pencerahan layar malam ni. Tuan-tuan, dalam perbincangan ulama, daripada berdiri ke sujud, yang mengatakan turun lutut dulu, itu adalah pandangan Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Yang mengatakan tangan dulu Itu adalah mazhab maliki Jadi dua-dua betul tak? Lutut ke tangan ke dua-dua betul tak? Dua-dua disepakati ulama' Cuma Tuan-tuan nampak tak? Bila ulama' ni berbeza pandangan Ada kelebihan untuk kita tak? Ruang untuk kita Beribadah tu lebih mudah Bayangkan semua ulama' sepakat kata Lutut saja. Yang go out jauh jauh, jauh. <laughs> maaf lah ya mak. contoh yang lututnya ada bengkak-bengkak sana sikit ada pedih-pedih kan oh itu macam mana tuan-tuan nak kena lutut juga tengok-tengok eh ulama' dah kata tak boleh macam mana ni bila ulama' ada khilaf satu rahmat buat kita betul tak? Ha, itu dia lutut ke tangan ke tak ada masalah yang salahnya dahi dulu Ah itu salah betul Boom dia bagi dahil dulu. <laughs> Bederai dahil tu ha. ha. itu salah Pecah dah <laughs> itu mazhab juga mazhab syaitan ni. <laughs> nak menghancurkan orang. Nah, no? okay. Jadi yang pertama, kita nak gerhana ni. Ya lambat-lambat pula ya. Yang pertamanya jahil. Yang pertamanya soal jahil. Jadi apa penyelesaiannya? Tuntutlah ilmu. Tuntut ilmu. Dengar satu benda pelik jangan terus judge. Jangan terus kata ini salah, ini apa bidah ah sesat. Jangan-jangan melainkan Fas'alu ahla zikri In kuntum la ta'lamun Bertanyalah kepada yang pakar Jika kamu tak tahu Tentang satu perkara Wallahu alam ya Yang kedua Punca Kita boleh jadi bergaduh sesama kita Yang keduanya adalah kerana Yang kedua Tidak memahami khilaf ulama. Dia tak faham ulama punya khilaf Baik, saya cerita macam ni ya Tuan-tuan, kita kat Malaysia ni, kita punya akidah kita Mazhab apa? Akidah. Alis sunnah wajah ma'ah yang? Okay. Imamnya imam. Imam. Akidah. Akidah. Akidah punya imam namanya apa? Ada imam, Ustaz. Asyad tak ada imam. ni Imam kita orang. <laughs> tentuang tak apalah saya pun dulu tak tahu saya pun belajar kita punya imam kan tentu ingatnya asy'ariyah maturidiyah ha nah, ingatlah tu sampai bila-bila kalau-kalau satu hari nanti orang nak rosakkan akidah kita kita ada pegangan kita pegang asy'ariyah maturidiyah kan dalam akidah ni dia ada banyak lagi pecahan-pecahan ada yang khawarij ada yang qadariyah Ada yang Jabariyah Kan macam-macam jenis. Kita punya Imam Asyairah. Sama Maturidiyah. Itu Imam Akidah kita. Ha, Imam Akidah kita. Bukan dari Nabi Ustaz. Ya memang. Nabi ni umum semua. Tapi ulama' yang memegang disiplin ilmu. Supaya kita tak carcah merbah. Nak ikut yang mana ni? Banyak ni, banyak ni. Sistem. Ikut yang satu ni. Itu yang datangnya sifat 20. Nabi ajar ke sifat 20? Ada tak Nabi ajar? Nabi tak ajar sifat 20. Mana pulak main sifat 20? Uh, ulama, dia buatkan satu disiplin supaya kita tak payah pening-pening buka kitab banyak-banyak. Ni dia. Sifat 20, wajib kita faham. Bahas lagi. Buat sifat 20 lagi apa dia? Allah wajib ada, mustahil tiada. Yang jenis tak faham, ada ke tak ada ni? Ni ada ke tak ada Ustaz? Ni awak apa kejar? Wajib ada, mustahil tiada. Ni ada ke tak ada Tuhan ni? Itu orang tak faham. Ah, kan? Kalau jenis mengaji kita, belajar faham, dia akan faham. Ni perbezaan ulama. Akidah kita, Asyairah Maturidiyah. Ingat. Kalau mazhab kita punya apa ni? Fekah? Hmm, semua tahu ah. Mazhab mereka kita apa dia? Syafi'i. Tu pun ada orang berbeza juga. Apa ni? Yalah dia kata... Eh, hey, kita semayang-semayang apa? Syafi'i, Maliki, Hambali semua. Hey, kita Muhammad. Muhammad lah. Ikut Nabi. Apa dia pencapi'i, Pernama, Hambali semua. Tak payah. Ikut Nabi. Abang, masalahnya bang Dia siap bagi dalil. Dia kata, Sallu kamaru'aitumuni usalli. Semayanglah kamu. Sebagaimana kamu tengok aku semayang. Dia kata kita semaya ikut nabi. Ya, memang. Masalahnya yang tengok nabi siapa? Abang tengok nabi. Yang tengok nabi siapa? Sah sahabat. Kan ada orang kata, "Ikut sahabat buat apa? Semaya ikut nabi bukan ikut sahabat." Bang, nampak sangat jahil bang. Serius, serius. Baik kau jangan komen bang. Kau komen nampak sangat jahil murak. Nah, jahil merokab ni Jahil kuasa 2 Atau Boboiboy kuasa 5 Ngaruk lah Diam lah Sebab tu saya kadang Lebih suka diam lah Kalau kita tak tahu Baik dia Takut kita menyesatkan umat tu je Dalam Facebook Dalam WhatsApp Semua so, nak komen tuan, -tuan bagi benda susat ke orang Jangan ha, Kan ha, Jadi itu Sebab itu saya nak sebut tuan-tuan Tuan-tuan bayangkan ya Kalau lah sekiranya kita di Malaysia ini Tak ada undang-undang Pihak Jakim sendirilah Tonton tuan, tuan bebas lah, tuan, tuan nak ikut mazhab mana suka hatilah, zakat ikut bayar apa ikut apa ni, semayang nak ikut mazhab mana suka hatilah, apa jadi huru hara masjid kita Masjid kita boleh jadi kacau bilau tau, asal syafi'i, dia punya rukun, 13 rukun solat, maliki, hambali, hanafi tak sama, bukan semuanya 13, ada yang dia anggap sebagai rukun, ada yang tak anggap sebagai rukun kacau lah masjid tuan-tuan, saya paling risau apa tau saya petik kata-kata Datuk Ustaz Badli Shah itu dia kata kami duduk sembang-sembanglah itu dia kata satu hari nanti satu hari nanti kami ni jenis grup WhatsApp batu kadang, kadang kalau contoh dengar modal ceramah lebih kurang sama pasal kami ambil sumber samalah kami share-share <laughs> cerita sama kan sebab tu lah. kita satu grup saya Ustaz asli Sapozi Mustafa Techno Isham semua satu geng lah. entah duduk tengok apa ni <laughs> kan apa ni satu hari ni kita nak bergaduh bab fiqh eh bab fiqh gaduh tentang Macam tadilah tentang apa, ni wirid berjamaah ke, wirid seorang-seorang ke, apa semua bergaduh ni kan. Apa ni, ada khutbah kedua ke, tak ada ke apa kan. Satu hari nanti, tonton tengoklah. Kalau kita tak bendung, kita punya khilaf-khilaf ni, saya ingat nanti bacaan Quran pun kita boleh bergaduh sesama kita. Pasal ulama, dalam bacaan Quran, imam bacaan Quran kita, siapa dia? Kita baca ni, ikut siapa dia, tuan-quan. mana? Imam apa? Imam KLCC Imam <laughs> Majid Negara Imam apa? Imam ataupun Hafs An-Asim Hafs An-Asim Ingat tu Tadi akidah tadi pada dia Maturidiyah Asyairah Fekah Syafi'i Yang ni pula Hafs An-Asim ha, Ingatlah yang tu tuan-tuan Pasal kalau dalam bacaan kira'ah kan macam-macam jenis Tengok fatihah sajalah tuan-tuan Kalau kita selama ni kalau kita baca fatihah Selama ni kita baca Kan kita baca Biasalah macam kita duduk dengar selalulah Kalau yang lain sikit daripada bacaan kita ini Mungkin contohnya susi Murid kepada Abu Amru Bacaan Fatihahnya lain Kan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Bapa ramai Mufaraqah Itak eh, betul punya imam imam mana pelak ni? Apa baca macam tu? Kan? Rupanya ada kiroatnya, kan? Tapi bagusnya kalau imam yang nak baca kiroat better sebelum semayang sebelum imam apa apa umumkan dulu tuan-tuan semua malam ni insya Allah saya akan membaca kiroat apa? Ah qiraat syati apa ni susi ke kolun ke? Adalah baca bagi tahu dulu supaya nanti bila time sembahyang kita tak terkejut. Wadduha wal lain idza saja orang perak ke apa imam kita ni? Orang perik orang botol ni. Awak orang perok opanya baca Quran bunyi beha. Hmm batu kurau mana ni? Jangan macam tu <laughs> Kita rupanya memang ada bacaan dia panggil imalah imalah kan. <laughs> ada pula bacaan Hamzah bin Habib, ihdina oh, zhiratal mustaqim zhiratal ladzina an'amta alaihim. Ha tengok. Berapa ramai mufaraqah tuan-tuan. Ini khilaf dalam Quran yang kita selama ni fiqah tak betul-betul jaga disiplin ilmu, tak faham tentang khilaf, satu hari nanti Quran pun kita boleh gaduh. Salah 'alaihim 'alaihim makan gaduh yang lagi satu qalu nafi' bin naim pula na'an <tik> na'am ta'alaihim wa jawabnya ha apa apa ha amun <tik> amun aminlah amin tak aminlah amin amun Satu masjid buhang tu, tuan-tuan. Habis senget satu masjid. Amun Tentang, dah dah selama ni, amin. Lur, amun terkejut malaikat berselerak lari. Baik lain macam orang masjid Bandar Baru Ampang ni. Mazhak mana pula ni Ini lagi teruk tuan-tuan Pasal syiah pun tak buat macam tu no? <laughs> La ilaha ha, Itulah ayat saya nak bagi tahu bahawa Supaya kita jangan gaduh-gaduh Kita faham Ulama berselisih sesama dia Adalah satu kelebihan buat kita semua ya Baik yang kemudiannya Saya rekan-rekan lah ya Yang ketiganya adalah Kita boleh jadi gaduh sesama kita Adalah kerana taksuk Ataupun fanatik Asar biar Salah satu yang Nabi sebut sifat yang akan menjahanamkan, memusnahkan, merosakkan kita. Masyarakat di Ampang ini boleh musnah. Kalau ada perangai ini namanya al-i'jabu bi-ra'yihi. Iaitu syok dengan pandangan sendiri. Atau bahasa orang muda sekarang SS. Syok sendiri. Itu pandangan syok sendiri. Dia tak ada dalil, dia tak ada panduan Tak ada mana-mana rujukan Sendiri Dia punya pandangan sendiri, lepas tu gaduh Dengan orang pula Ini bahaya tuan-tuan ya, mesti kena ada ilmu Jangan fanatik sendiri ya Ada Tuk Bila tu seorang Dia azan Assalatu khairum minan naum Naum dia panjang Dia dia lerik-lerik dia punya naum dia tu Jadi mak, Maksud pun jadi lain Ain tu harap dengar pun Terkejut tu Semayang itu lebih baik dari Tidur Tidur Tidur Tidur Tidur Tidur Dicuti taipus Kau tidur aje lah Kita yang Semua jemua ahli Korea Bagus betul imam Suruh tidur Bagus betul Naum dipanjangkan Tak betul ah Tak betul lah bang Jadi ada seorang anak muda ni Dia pergi tegur pakcik tu Pakcik yang bang tu lah Yang azan tu Eh kedah panggil bang lah ya Bang Bang hmm. Azan Jadinya dia tegur pakcik Pakcik maaf lah ya Saya ni budak tu pun Dia pun malu-malu Allah nak tegur Dia sedar dia siapa Dia tegur dengan penuh lapik Dengan penuh Oi Pakcik saya ni budak baru belajar Kalau salah tolong tunjukkan Biar siapalah saya buat gunung jahit Bercabang tiga Ambil galah tolong jolokkan semua Apa dia nak cakap budak ni Sekali dia kata pakcik maaf lah ya Pakcik punya naum tu tak boleh panjang Naum panjang sangat tak boleh pakcik Pakcik tu punya marah, tuan-tuan tahu, dia kata apa Eh, kalau kau sedap sangat, kau lah azan Kau sedap sangat, kau azan lah Anda pun nak apa tuan -tuan. Ah, eh? Ya Allah, ya Allah Orang macam ni pun adalah, ini cepat touching lah Tak boleh tegur lah, ini sikit-sikit makan dalam, makan hati-hati, tisu punya hati eh. Merajuk pakcik tu, terus tak datang masjid tau Tak datang masjid, tuan-tuan tahu -tuan -tuan, tuan -tuan, merajuk punya pasal. La ilaha illallah. Orang orang jumpa dia kat Tesco, kat pasar apa semua kan. Haji mana tak pergi masjid ni? Ah suruhlah budak tu, dia kan pandai. Pi merajuk. Alah, comel tua-tua mengajuk alah. Kamu ah, nak bajik janganlah. Mengajuk dengan bini sudah. Kau awak nak merajuk dengan anak muda tak payah. Sampai bila masyarakat nak maju? Sikit tegur pun tak boleh. Janganlah. Imam Ghazali sebut Tanda paling jelas dalam diri engkau ada riah Ialah kau mudah merajuk apabila engkau ditegur orang Orang tegur engkau satu benda Kau tak boleh terima, kau marah, kau tunjuk perasaan Itu tanda jelas amalan kau selama ini riak semata-mata Tak boleh terima teguran orang Jangan tuan-tuan ya Orang tegur kita terima dengan hati yang terbuka Jangan duk merajuk Bilal ni besar pahala dia Dalam satu hadis Nabi sebut Bilal ni laungan azan dia Sejauh mana Laungan dia boleh sampai Sejauh itulah dosa dia diampun Allah tu volume kasih habis oh, tuo, Itu memang jauh betul Itu sampai bangi tu Gugur dosa dari kecil tu Tapi kelimp Lima kali azan, memang suci, murni betul. Tak ada dosa langsung. Ah tuan-tuan, pecah mat pun tak. Kan, janganlah merajuk-merajuk. Sekali pula, bunyi imam punya elau naik. Bila tak naik, mengajuk pula. Mengajuk pula. Imam je elau naik, bila tak naik-naik. Kita -naik. yang azan, tekak tu. Dia tak balik. Kawan saya cerita itu. Kawan saya ni kerja berjabat agama. Ih, nak habis masalah ni. Macam mana tuan-tuan? Cerita jalan ya. Dah cerita sekat jalan pula. Kawan saya kerja berjabat agama. Hmm. Dia kata, Ada satu masjid tu. Kecil hati lah. Elang bila tak naik. Kan? Dulu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Oh, memang kuat tu azan dia. Sejak-ajak umum imam saja elaun naik bila tanah eh? Allahu <tuk> akbar Allahu Allah akbar sekali kawan kita tu saja spot check spot check saja turun pergi tengok dia azan bila tu azan dalam bilik sini azan luar ke dalam bilik dalam bilik ha. kawan kita ni saja pergi nyintai. saja pergi nyintai tengok azan macam mana rupa sungguh tuan, -tuan. memang tak semangat Azan atas kerusi a. Allahu akbar. Allah, Allah, Allah. <tik> Maka. <tik> tak lama lepas tu ada orang bagi sumbangan. Bilal-bilal dapat ilaung lebih. Allahu akbar. Allah, oh, semangat balik. Eh janganlah. Eh azanilah taala. Kau nak azan bunyi TV ke bunyi Masjidil Haram ke bunyi apa pun pahala besar. Volume kasih habis insya-Allah ya. Tentu <tik> yang yang keempat. <tik> yang keempatnya ialah Ha, dengki ya, yang boleh jadi gaduh sesama kita adalah isu dengki saya pun ada bawa buku malam ni, kot-kot lah siapa-siapa yang berminat nak beli, ada kot nanti di belakang sana, ada dibawa buku-buku tulisan saya lah, dalam buku saya ni, tajuknya kerik-kerik, faham tidak banyaklah saya muatkan tentang macam mana kita nak membendung hati kita lebih-lebih lagi nak didik anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh anak-anak yang ada masa depan nak jadi orang beriman, orang yang memakmurkan rumah Allah ni, insya Allah ni, ada lah nanti lepas selesai semua, tuan-tuan boleh dapatkan lah Di luasan sana ya, insyaAllah Jangan ada dengki sesama kita Apa itu dengki? Dengki ni kata Allah muhammad, Ustaz apa yang itu ni? Dia sebut, dia mudah faham kan? Dia kata dengki ni SMS Apa SMS? Suka melihat susah Susah melihat suka Dengki maknanya kita suka melihat orang susah Dan susah hati tengok orang suka Ha, kan Orang susah, oh bagus, bagus, padam muka Aku dah kata dah, benda tu salah Oh, no. padam muka ha. Oh, dia seronok lah, kalau pandangan dia tu tiba-tiba betul Oh, dia rasa seronok Kan, tapi dia susah hati betul, tengok Dia dengki lah dengki Sebab itu, ulama' sebut Dengki ni, dia akan berlaku sesama orang yang sama bidang Kan, kontraktor sama kontraktor Cikgu sama cikgu Makcik kantin sama makcik kantin kan Ustaz sama ustaz apa Dengki sesama orang tu juga Sebab itu macam mana nak elak daripada sifat dengki Banyak cara-caranya tuan-tuan Antara yang ulama ajar Elak daripada sifat dengki Iaitu kita jumpa orang itu Jumpa salam dengan dia Kalau dia dapat nikmat Ucapkan dia tahniah Antahniahu Kalau dia dapat musibah Ucap Ucap apa? Takziah kalau dia dapat nikmat, ucap tahniah eh? naik pangkat, dapat alarm <laughs> dapat pergi haji free, ha. tahniah tahniah, tahniah baru nikah, dapat cucu, dapat anak tahniah, nikah tarikh sama, tapi yang dapat anaknya dulu dia, tahniah kerana mengucap tahniah menghalau dengki dari hati, betul tak? kita kadang dengki tu ada jugalah pasal aku, apa saham aku, dia dulu dapat tahniah Ucap tahniah Menghalau dengki Dapat benda baik Ucap tahniah Kalau ditimpa musibah Ucap takziah Kalau dia menikah lagi satu Ucap Ucap Innalillah Wa inna Ilai roju Tak tahulah tuan-tuan Itu hal rumah tangga masing masih lah Saya taklah masuk campur Tahniah ke apa Tuan-tuan sendiri yang tahulah ya Cumannya Ialah hal poligami ni Hukumnya sunat saja. Sunat ni maknanya Kita buat dapat pahala Tak buat rugi ya Tuan-tuan yang saya muliakan Baik Jadi maknanya Dan malam ini pun Kita pun dipahamkan tadi Bahawa kita akan Sama-sama Melaksanakan Apa ni uh, Solat Sunat uh, Khusuf huh? Khusuf Al-Qamar Ataupun Gerhana Bulan Sebentar lagi insya InsyaAllah Saulah saya dapat Whatsapp daripada Sahabat daripada Pejabat Agama Katanya Sembilan setengah tu Dia punya ni kan uh, Antara waktunya Sampailah ke 12 malam ke apa kan Ini semua tuan-tuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam surah Yasin kita selalu baca wal qamara qaddarna huma manazil hatta adakal urjulil. Kenapa sangat selalu baca Yasin kan? Jadi maknanya Tuhan menyebutkan bulan ini dia ada fasa-fasa dia dan itulah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Zaman Nabi kita, zaman Nabi juga Nabi melaksanakan solat khusuf ini ataupun solat gerhana. Pernah juga Nabi mengimamkan solat khusus ataupun solat gerhana ini. Nabi mem memanjangkan bacaannya. Kerana pada waktu itu, kerana Nabi panjangkan bacaan. Risaunya kalau-kalau berdentumnya kiamat. Artinya, bila berlaku saja gerhana ini. Satu perasaan risau dalam hati kena ada. Apa? Iaitu, bila-bila masa saja boleh berdentumnya kiamat. Tapi orang, -orang kira, kira balik, hari ini hari Rabu. Dia kiamat Jumaat. Oh pula Risau mesti kena ada Hari apa tak kisah Dia kiamat ni dia tak kira Kalau tak kiamat besar pun Kiamat kecil yang namanya mati pun boleh jadi Tak gerhana pun kita gerhana dulu tuan -tuan, ya? Nah, itu Jadi maknanya Kalau dari segi kaifiatnya Kaifiatnya Tuan, tuan pun sedia maklumlah banyak kita-kita pun ada sebutkan dua rakaat solat sunat khusuf rakaataini ma'muman lillahi taala sahaja aku sunat gerhana dua rakaat mengikut imam kerana Allah taala rakaat yang pertama kita akan baca surah al fatihah surah al fatihah kemudian diikuti dengan bacaan mana-mana surah ataupun ada juga disebutkan baca surah al kafirun qul ya ayyuhal kafirun baqarah pun okey baqarah pun okey tuan-tuanlah Boleh lah Ali Imran semua boleh Tapi kalau boleh yang standard-standard tuan-tuan Nampak saya nak balik dah ni semua Boleh lah Kafirun okey lah Kafirun Lepas tu kita rukuk Lepas kita rukuk Sambil Allah iktidal Kita akan sambung balik baca Fatihah Lepas baca Fatihah Kita akan baca surah Al-Ikhlas Selesai yang tu Rukuk iktidal Macam biasa balik Ruka'at kedua sama macam ruka'at yang pertama. Dibiza dia sikit je. Lepas rukuk, bangun baca fatihah balik. Macam awal solat kita. Kedua-dua ruka'atnya. InsyaAllah kita ikut imam nanti kita sama-sama akan akan fahami bersamalah insyaAllah ya. Cumanya... Antara benda yang paling afdal kita buat lepas selesai khusuf tadi apa ni solat gerhana memperbanyakkan istighfar minta ampun pada Allah kalau-kalau Allah cabut nyawa kita dalam masa yang terdekat ataupun Tuhan datangkan satu benda yang kita tak ingini minta ampun pada Allah banyak-banyak ya tuan-tuan insya-Allah baik saya kira cukup setakat ini saja dahulu mudah-mudahan banyak manfaat banyak barokah yang kita kutip pada malam ini dan ada kebaikannya sekali lagi saya ulangi siapa berminat dapatkan buku saya nanti ni selesai majlis kita semua boleh dapatkan di belakang sana dan ada satu buku saya tu tajuknya yang yang yang izlaibadani, tajuknya 20 sen ke syurga, itu dapat anugerah bestseller lah, bau-bau ni Alhamdulillah, ada di belakang sana, tajuk tajuk dia 20 sen ke syurga, bukan harga ya, tajuk, ya, ada di belakang sana juga, ya, wa Allahuakbar terima kasih banyak, subhanakallahu wa hamdika, asyadu alla ilaha ila anta astar wa tu bulan, bismillahirrahmanirrahim wal al insana la fi khus ilal ladhina amanu wa amdu salihan Vatvasab il Hak, Vatvasab il Sab. Allahumma inna nasalluka ilman nafiga ve rızka mütyeba ve âmala mütakbala Allahumma inna na bika min jehd al-bala ve derk şiqa ve su al-qada ve şamata al-agda ve âzalada ve khabt al-rajah Allahum ya Rabbi hablana milladunka zuriyat mütyibatan inna ka sami adu'a ve sallallahu ala sünü Muhammed ve alhamdulillah Alamin. Aklı Allah'a asla keder